«Я водночас є і батько, і мати своєму народові. Я пізнав екстаз народження, екстаз смерті. Я знаю всі схеми, які ви мусите скласти. Хіба ж не мандрував я, одурманений у світі форм? Так, я бачив вас обрисованих світлом. Цей світ, про який ви кажете, що бачите і чуєте його, цей світ є моїм сном». Мої енергії концентруються на ньому. І я є в кожному царстві та кожним царством. Отак ви народжуєтесь. Викрадення журналів Рибомовки казали, що ти подався до цитаделі відразу після сяйноку, промовив Лето. Він звинувачувально дивився на Айдаго, що стояв поблизу місця, де лише годину тому сиділа хвій. Минуло так мало часу, але то відчував столітню порожнечу. Мені потрібний був час на роздуми, сказав Айдаго. Він зазирнув до темного заглиплення. В якому ховався повіз Лето. І ти розмовляв з Сіоною? Так. Айдаго підвів погляд на обличчя Лето. Але ти питав про Монео, сказав Лето. Тобі звітують про кожен мірух? поцікавився Айдаго. Не про кожен. Іноді люди мусять бути на самоті. Звичайно. Але не докоряй рибомовкам за те, що вони турбуються про тебе. Сіона каже, що має пройти випробування, тому ти й розпитував про Монео. Що це за випробування? Монео знає. Здогадуюся, що ти саме тому й хотів його побачити. Ти ні про що не здогадуєшся, ти знаєш. Сіянок роздратував тебе, дункане. Мені шкода. «Ти уявляєш, як це? Бути мною тут!» «Доля холи нелегка!» – промовив Лето. «Деякі життя складніші за інші!» «Мені не потрібна дитяча філософія!» «А що тобі потрібно, Дункане?» «Тільки пояснень!» «Наприклад!» «Я не розумію нікого з людей довкола тебе!» Монео, як про найзвичайнішу річ, розповідає мені, що Сіона – співучасниця бунту проти тебе, його рідна донька. Свого часу Монео теж був бунтівником. Ти розумієш, про що я? Його ти теж випробував? Так. А мене випробуєш? Я вже тебе випробовую. Айда гнівно глянув на нього. Я не розумію твого правління. «Твоєї імперії, нічогісінько! Що більше довідуюся, то сильніше усвідомлюю, наскільки я не розумію, що тут відбувається!» «Яке щастя, що ти відкрив шлях до мудрості!» – сказав Лето. «Що?» Від подиву голос Айдаго здійнявся так, що перетворився на рев, наче на полі битви, і цей рев наповнив усю кімнату. Лето всміхнувся. «Дункане, хіба ж я не казав тобі, що відчуття, наче ти щось знаєш, це найдосконаліший бар'єр, який унеможливлює науку?» «То скажи мені, що відбувається?» «Мій друг Дункан Айдаго здобуває нову навичку. Він вчиться завжди дивитися за межі того, що на його думку уже знає». «Гаразд, гаразд!» Айдаго повільно похитав головою то що ж приховується за межами дозволу взяти участь у айноку? Я прив'язую рибомовок до командира моєї варти. А тоді я мушу від них відбиватися. Ескорт, що забрав мене до цитаделі, конче хотів зупинитися і влаштувати оргію. А ті, що забрали мене назад, коли ти... Бо не знають, з якою приємністю я дивлюся на дітей Дункана Айдаго. «Хай тобі біс, я не жеребець!» «Нема потреби кричати, Дункане!» Айдаго кілька разів глибоко вдихнув, а тоді сказав «Коли я кажу їм ні, спершу реагують так, наче я їх побив, а тоді поводяться зі мною, як із якимось клятим...» Він труснув головою «Святим або що?» «Вони не виконують твоїх наказів?» Виконують без вагань, якщо тільки це не суперечить твоїм наказам. Я не хотів повертатися сюди. Проте вони тебе привезли. Ти з біса добре знаєш, що вони не виявляють непослуху тобі. Я радий, що ти приїхав, Дункане. А як же? Я й бачу. Рибомовки знають, який ти особливий, як я тебе люблю і чим тобі зобов'язаний. Між нами обома ніколи не йдеться про послух і непослух. А про що? Про вірність. Айдаго замислено замовк. Ти відчув силу Сяйноку, спитав Олето. Мумбо Юмбо. То чому ж тебе це непокоїть? Твої рибомовки не армія, це поліцейські сили. Запевняю своїм іменем, що це не так. Поліція неодмінно є корумпованою Ти спокушав мене владою, звинуватив його Айдаго. Це випробування, Дункане Ти сумніваєшся в мені? Я не маю найменших сумнівів у твоїй вірності Атрідам То навіщо ж це розмова про корупцію та випробування? Це ти звинуватив мене в тому, що я маю поліцейські сили Поліція завжди стежить за тим, щоб злочинці процвітали. Поліцейський мусить бути вкрай тупим, аби не збагнути, що влада – це найуспішніше доступне місце для злочинної діяльності. Айдахо облизнув губи і глянув на Лето з очевидним здивуванням. Але ж моральне виховання має на увазі закон «В'язниці для...» «Що доброго в законах і в язницях, якщо порушення закону не є гріхом?» Айдаголиць хилив у бік голову. «Ти намагаєшся сказати мені, що твоя клята релігія покарання за гріхи може бути доволі екстравагантним?» Айдаго показав великим пальцем за плече, назовні, за двері. Уся ця розмова про смертну кару, це шмагання, і як можу, я намагаюся відмовитися від казуїстичних законів і в'язниць. Ти мусиш мати якісь в'язниці? Мушу. В'язниці потрібні лише для того, щоб створювати ілюзію ефективності судів та поліції. Вони щось на зразок страхового поліса на робоче місце. Айдаго легко повернувся і тицьнув пальцем у двері крізь які він увійшов до малої кімнати. «Ти маєш цілі планети, які нічим не відрізняються від в'язниць. Мені здається, що ти так можеш подумати про будь-яке місце, залежно від того, як далеко сягають твої ілюзії». «Ілюзії?» Айдаг опустив руку і стояв приголомшений. «Так, ти говориш про в'язниці, поліцію та законність». А це досконалі ілюзії, за якими може діяти успішна владна структура, тим часом уважно стежачи, щоб самій бути над власним законом. Ти вважаєш, що зі злочинами можна упоратися завдяки не зі злочинами, Дункане, а з гріхами. Думаєш, що твоя релігія може... Ти помітив, що є головними гріхами. Що? Спроба корумпувати члена мого уряду І корумпованість члена мого уряду А що таке корупція? У своїй суті Це не помічання і не вшанування святості Бога Лето Твоєї? Моєї Але ж спочатку ти казав мені, що Думаєш, я не вірю у власну божественність? Стережись, Дункане! Айдаго опанував гнів і заговорив спокійно. «Ти казав, що одним із моїх завдань буде збереження таємниці, що ти...» «Ти не знаєш моєї таємниці!» «Що ти тиран?» «Це не...» «Боги мають більше влада, ніж тирани, Дункане!» «Мені не подобається те, що я чую!» «Коли це Атріди вимагали, щоб тобі подобалася твоя робота!» «Ти просив мене, щоб я керував рабомовками...» які є водночас суддями, присяжними і катами!» Перебив його Айдаго. «І що?» Айдаго промовчав. Лето дивився крізь холодну відстань між ними, таку коротку, а в той же час таку велику. «Це наче намагатися втримати рибу на вудці, подумав Лето. «Мусиш зважати на кожне слабке місце в змаганні». Проблема з Айдаху полягала в тому, що підтягти його до сітки завжди означало наблизити його кінець. Лето відчув смуток. «Я не буду тобі поклонятися», – сказав Айдаго. «Рибомовки знають, що ти маєш особливий дозвіл», – відповів Лето. «Як Монео та Сіона? Геть інакше. Септобунтівники – це особливий випадок». Лето всміхнувся. «Усі мої найдовіреніші адміністратори свого часу були бунтівниками. Я не «ти був блискучим бунтівником!» Допоміг Атрідам вирвати імперію з рук правлячого монарха!» Погляд айдаго затуманився. «Таке я зробив!» Махнув головою так різко, наче хотів струснути щось із волосся. І глянь, що ти зробив із цією імперією Я створив у ній взірець Взірець взірців Ти так кажеш Інформація застигає у взірцях, Дункане Можемо використати один взірець, щоб знайти ключ до іншого Розпливчасті взірці найтяжче розпізнати і збагнути Знову мумбо-юмбо Ти раніше вже припустився такої помилки «Чому ти дозволяєш Лейлаксу повертати мене до життя знову і знову, холу за холою? Де в цьому взірець?» «Через риси, якими ти щедро наділений! Дозволь йому батькові сказати це!» Губи Айдаго стислися в похмуру лінію. Лето заговорив голосом Муаддіба, а його закаптуроване обличчя навіть прибрало подоби батьківських рис. «Ти був моїм найдовіренішим другом, Дункане, кращим навіть за Галика. Але я це минуле...» Айдахо із зусиллям ковтнув. «Ті речі, які ти робиш, нищать атрідівські зерна? Прокляття! Однак це так!» Лето повернувся до свого звичайного тону. «Але я все ще атрід!» «Справді?» «Ким іще я можу бути?» Хотів би я знати Думаєш, що я показую трюки зі словами і голосами? А що ж ти насправді робиш, бодай тобі чорт? Я зберігаю життя, готуючи сцену до наступного циклу Ти зберігаєш його, вбиваючи? Смерть часто діє на користь життя Це не по Але так воно є ми часто помічали цінність смерті, хоча Іксіани ніколи не бачили цієї цінності. Що спільно в Іксіан з «Усе!» Вони створили б машину для приховування інших своїх махінацій. Айдаго запитав задумливим тоном. Тому тут була амбасадорка Ікса. Ти бачив, Хвінорі, констатував Лето. Айдаго вказав угору. Вона вийшла звідси, коли я прибув. «Ти розмовляв із нею?» Я спитав її, що вона тут робить. Відповіла, що вибирає сторону. Лето вибухнув реготом. «Ох, моя мила!» – промовив він. «Яка ж вона хороша! Сказала тобі, що вибрала?» «Сказала, що тепер служить Богу-імператору. Я, звісно, їй не повірив». «Але мусиш повірити!» «Чому?» «Ах так, я забув, що колись ти засумнівався навіть у моїй бабці, Леді Джесіці». «Я мав на це поважні причини». «А тепер ти сумніваєшся в Сіоні». «Починаю сумніватися в усіх». «А кажеш, що не знаєш своєї цінності для мене». Звинуватив його Лето. «А що з Сіоною?» – запитав Айдаго. «Вона каже, що ти хочеш нас... Так би мовити, прокляття, на що ти завжди можеш покладатися в Сіоні, то це на її творчі здібності. Вона здатна творити нове й прекрасне. Завжди можна довіряти справжнім творчим натурам. Навіть іксіанам з їхніми махінаціями. Це не творчість. Творчість завжди виявляється відкрито. Приховування свідчить про наявність іншої зовнішньої сили. Отже, ти не довіряєш цій Хвінорі, але я їй довіряю. І саме з цих причин, які щойно тобі назвав. Айдагу насупився, а тоді розслабився і зітхнув. Краще мені познайомитися з нею ближче. Якщо вона така, як ти... Ні, ти триматимешся подалі від Хвінорі. Я маю щодо неї особливий задум».